«Це я не таке скажу тобі!» – гукнув, як із бочки запорожець. «Було б тебе й сього!» – одвітовав другий. «Якби почув батько-пугач, отбив би він у тебе худко до баб охоту!» «Ні, такий справді, Богдане! Який враг шуткуватиме, як увіп'ються чорні брови, наче п'явки у душу! Хоч так, хоч сяк, а дівчина буде моя!» Чи знаєш що? А що? Подивитися б, що там у вас за гори. Отакої. От такої, брате. Нехай не дурно запрошував ти мене до своїх воювати турка. Коли хочеш, ухопимо дівойку. Та й гайда в чорну гору. І ти оце по правді говориш? Так по правді, як я Кирило Тур.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 що людям плач, де йому іграшка. Тим-то череваних нехай боялось, щоб лукавий не підкусив паливот на яку пакость. Аж ось стали наздоганяти своїх, Поросі, бачить тоді, що ба, де й зникли з очей, як той сон, що чоловік жахається, мучиться, коли ж гляне, аж і нема нічого».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 Тепер би дорого дали ми, щоб їх уздріти, а внизу повз стін скрізь були надгробки тих великих людей, того лицарства православного. І того нічого вже немає. Вистоявши службу, Шрам ходив із своїми од одного надгробка до другого. Тут читав, що отакий то Симеон лико. Муж твердий, вірою і хоробрий, почив по многих славних подвигах. А там, буцім озивавсь до його з того світу, пишний князь золотими словами. «Много сіяв я, каже, знатностію, властію і доблестію, а як умер, так з убогим старцем зрівнявся, і за широкі свої лани Сім ступнів землі взяв. Не дивуйся, каже, тому читачу, бо й тобі теж буде. Нерівними на світ народжаємось, а рівними вмираємо.